و اشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم و على النبي الكريم سيد المرسلين وعلى على آله و صحبه اجمعين اما بعد ايها المؤمنون اتفوا الله اوصيكم و اياي بتقوى الله Fakad azal muthahum Muslim dan Musliman mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa Taala di dalam sebuah hadis riwayat daripada ibni Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kalau Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Tidak ada bisaan wala lil la'an wala fahiish wala al-badii au kama riwayat Imam al-Jirmiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Nabi bukanlah seseorang itu dianggap orang yang beriman apabila dia ada sifat-sifat berikut yang pertama iaitu dia suka mencemar nama orang lain yang kedua dan tidaklah dianggap dia orang yang beriman kalau sekiranya dia suka melaknat. yang ketiga dia tidaklah dianggap orang yang beriman Walal fahish Kalau sekiranya dia satu orang yang suka buat benda pegi Dan yang keempat Walal bazi Dan tidak dianggap dia beriman Kalau sekiranya dia satu orang yang kotok mulut Suka bercakap benda lucah eh. Hadis itu riwayat imam akhirnya ini Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa Islam, agama kita. Islam tak mahu umat dia berdiri daripada orang-orang yang buruk akhlak. Mana-mana orang yang suka mencemar nama orang lain. Mana-mana orang yang suka membawa benda-benda terkutuk, benda-benda lahmat, benda-benda keji dan benda-benda kotor mereka bukan orang yang beriman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah engkau hendak tidak boleh cakap buruk tidak boleh cakap tak elok bukan sahaja kepada sesama manusia bahkan kepada apa-apa juga makhluk Allah tidak boleh cakap tak elok dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu كثبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وصلوا الله خيرها wa a'uudzu billahi min sharrihi aw kama qala hadis riwayat imam abu daud nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda nabi kata aridh min ruhill amin adullah rahmah allah nabi ingatkan kita angin ataupun udara adalah merupakan rahmat Allah tetapi rahmat Allah ini nabi kata ta'ti ta birahmah wa ta'ti ta bil 'aza kadang-kadang angin membawa rahmat tapi kadang-kadang angin membawa azab fa idza ra'aitumaha fala tasubbuha Nabi kata apabila kamu tengok angin maka jangan kamu mencaci ataupun memaki ataupun berkata tak elok kepada dia angin sama yang orang marah angin bila angin kuat dia marah angin bila angin ataupun udara panah dia marah apa pasal panah sangatlah duduk pun tak selesa nak semayang pun rasa tak kosong dan sebagainya dia marah angin marah angin pun tak boleh Nabi kata Kalau sekiranya angin itu membawa sesuatu yang kamu tidak suka, yang kamu rasa tidak selesa, yang kamu rasa tidak senang dengan dia, salah kasumbuha. Maka jangan kamu mencaci, jangan kamu memaki, jangan, jangan kamu kata tak elok kepada angin itu. Wasallulahha kayraha. Sebaliknya minta kepada Allah supaya angin itu bawa kebaikan kepada kamu wa astauizu billahi min dan minta berlindung dengan Allah daripada keburukan yang mungkin dibawa oleh angin itu. Hadis itu riwayat Imam Abu Daud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian juga kita tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki dan tidak boleh kata-kata elok kepada benda-benda yang tidak elok yang menimbah bidah. سبو حديث رواية رفل الجابر رضي الله عنه كتبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائف فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم السائف تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فانها تزहिب خطايا بني ادم كما يذهب الكثير خبث الحديد او كما قال حديث رواية امام مسلم seorang sahabat yang bernama Jabir radhiyallahu anhu dia menceritakan dia kata satu hari nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah ummu sa'id nabi masuk rumah satu orang perempuan nama dia ummu sa'id kebetulan nabi di ke rumah dia ketika dia tengah sakit bila nabi sampai di rumah Um Mus'aid ini Nabi tengok dia hal keadaan dia nampak macam tak berapa sehat Maka Nabi kata kat dia. Nabi kata malaki ya ummus'aid. Bil rafu zihin. Nabi kata apa kena dengan kamu ni wahai ummus'aid kamu nampak macam menggeletak di rumah dia nampak dia duduk dalam rumah ni nampak macam orang duduk ketat macam orang demam duduk terketat-ketat maka Nabi tanya dia Nabi kata wahai Ummah Sa'id apa hal dengan kamu ni izab zifrin kamu kelihatan macam duduk terketat-ketat jawab Ummah Sa'id dia kata alhumma dia kata aku demam panas kata, aku tak sehat aku demam aku demam panas Sekali dengan dia kata dia demam panas, dia sambung kata. Dia kata, la barakallahu fiha. Dia kata, mudah-mudahan Allah tidak memberkati penyakit ini. Dia marah lah, dia demam. Dia rasa tak selesa kerana dia demam. Maka dia nak marah penyakit demam yang kena ke dia ni. Mula Nabi kata, "Ada apa hal dengan kamu? Nampak kamu macam terketar ketak Dia kata, "Alhumma, saya dendam panah, la barakallahu fiha. Mudah-mudahan Allah tidak berkati. Sakti aku ni, dendam panah aku ni." Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi terus nasihat dia. Nabi kata, "La Nabi kata, janganlah kamu mencaci, jangan kamu mencemuh penyakit demam panas yang kena ke kamu ni. Wa innaha tuzhibu bani Adam. Nabi kata, kerana penyakit apabila timpa manusia, dia mengkifaratkan dosa-dosa manusia itu. Manusia kalau sekiranya dia kena musibah, dia kena sakit, kena demam ke ataupun terpijak duri ke Atau kena apa-apa benda yang menyakitkan bagi dia Yang tidak membawa keselesaan bagi dia Sebarang musibah yang ditakdirkan Allah menimpa dia itu adalah kafarah kepada dosa-dosa dia Maka Nabi kata, kalau hari ini kamu kena demam panas, jangan kamu marah demam panas tu. Kerana demam panas tu menyebabkan Allah kisaratkan dosa kamu. Allah mantuhkan sebahagian daripada dosa kamu. Kama yudhi bulqir khabas al seperti mana tukang besi mengikih buang karak-karak pada satu besi. Bila kena demam panas, Luruh dosa daripada kita ni seperti mana luruhnya karat daripada besi. Apabila dibuang, dikikih oleh tukang besi. Nabi buat perbandingan dengan kata yang semacam itu. Hadis itu hadis sahih riwayat imam muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a. Daripada tiga hadis yang kita baca tadi dapat kita saham bahawa kalau sekiranya kita boleh pelihara lidah kita daripada bercakap benda daerah daripada mencaci maki daripada melaknat daripada menjatuh dan mencemarkan maruah orang daripada kita bercakap keji cakap huduh cakap kosong dan sebagainya maka kita orang yang berjaya mana-mana orang yang boleh kontrol diri dia daripada buat benda-benda yang macam tu dia dah berjaya dah selatih dia dah berjaya daripada situ, mana-mana orang yang tidak boleh kontrol diri dia daripada berkata-kata dengan kata-kata yang tidak elok dia gagal di dalam ujian Allah kepada dia Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik r.a. anhu dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma al-fuhshu fi shay' illa shana wa ma al-haya'u fi shay' illa zana atau seperti yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesedihan, benda sedih, benda tak elok. Eh, kalau ada dalam diri seseorang Maka itu membawa celah pada diri kita. Diri kita kalau ada benda tak elok, itu celah pada diri kita. Bukan Allah mencelah, bukan malaikat mencelah, kawan kita celah kita. Wei dekat aku tak suka cakap dengan diri. Cakap sikit nak kata kau orang. Cakap sikit nak kata kau orang. Cela pada diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa ma al-haya'u fi shay'in jana. Dan malu yang ada dalam diri seseorang itu menjadi hiasan pada diri dia. Kalau dia malu, dia nak hina orang, dia cermin diri dia dulu aku ni elok sangat ke aku nak hina orang dia malu pada diri dia dia nak hina orang dia malu pada Allah dia malu pada diri dia sendiri aku ni sempurna. sangat ke sampai aku boleh hina orang malu tu merupakan siasat pada diri dia baik di sisi Allah SWT Tuan, tuan empat hadis yang kita baca itu adalah pesan Nabi SAW kepada kita dan inilah yang dibawa oleh Nabi kepada kita. Nabi nak orang Islam membawa sesuatu yang baik kepada orang lain supaya orang lain tertarik kepada Islam yang merupakan satu-satunya agama yang dirada ya Allah subhanahu wa ta'ala di sisi dia mudah-mudahan mukarimah itu memberi manfaat kepada kita semua Insya Allah. kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18 Bahrul Mazi jilid 18 muka surat 85 muka surat 85 kita masuk satu bab baru kata dia bab ma jaa fi 'izami ahli an-nas 'izami hah bubo balik ni baca tak kena bab ma jaa fi 'izami ahli an-nas iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan tentang orang-orang yang mendiami neraka itu selama-lamanya Mengenai kita nak tengok satu tajuk dia nak cerita kepada kita mana-mana orang yang bisa kerdikan Allah akan menjadi penghuni kekal dalam neraka Penghuni kekal dalam neraka adalah orang yang hidup dia dan mati dia mati kafir maka dia akan menjadi penghuni kekal dalam neraka Orang yang menjadi penghuni kekal dalam neraka Allah SWT akan jadikan tubuh badan dia besar di dalam neraka Kerana tubuh badan besar akan menyebabkan sakitnya banyak Badan besar sakit banyak Bagi dengan orang badan kecil Kalau kena bakat dengan api neraka Keluasan kulit dia tu kecil Maka sakit dia sedikit tapi kalau badan dia besar, keluasan kulit dia besar, kena bakar neraka, sakit dia banyak. Maka orang yang masuk neraka, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan tubuh dia jadi besar. Tujuan dia ialah supaya kena bakar bila kena bakar sakit dia lebih sakit daripada orang badan kecil. Ketahuilah saudara ku, dia kata. Orang yang berdiami neraka selama-lama itu... Dan orang yang tidak mendiami selama-lama itu bersalahan besar pada tubuhnya. Ha. Orang yang masuk neraka masuk nak duduk kekay dalam neraka. Dengan orang hak masuk neraka masuk kerana dosa dia lepas kena azab masuk syurga. Saiz tubuh badan tak sama. Orang yang masuk neraka masuk ke KIS. Lama-lama Allah akan jadikan tubuh badan dia besar. Sedangkan orang yang masuk neraka kadar untuk dia azab. Lepas tu nak masuk surga balik tubuh badan dia kecil, Begitu maksudnya. Maka adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi mengkhabarkan besar tubuh ahli neraka yang mendiaminya selama-lamanya. Sedih. Ni lagi dia kata kita akan tengok satu hadis yang membuktikan bahawa orang yang masuk neraka dan kekal dalam neraka badan dia besar. Dia kata. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam qali إنا ظلظ الجلد الجلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا وإن ضرسه مثل أخد وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. جري وياك الرسول صلى الله عليه وسلم نماذج أبو هريرة رضي الله عنه daripada Nabi Alaihi Wasallam telah bersabda dia bahawasanya tebai kulit orang kafir di dalam neraka itu empat puluh hasta kulit saja kulit orang yang menjadi ahli neraka ni Nabi kata kulit dia tebai sebanyak empat puluh hasta satu sah satu depan empat puluh boleh dia saja tebal macam tu. Kerana apabila besar tubuh seseorang itu, nescaya banyak tempat kena sakit. Lagi besar tubuh, lagi banyak kawasan nanti kena sakit. Orang yang terbakar tapak tangan dengan orang yang terbakar satu badan, mana lebih sakit? Terbakar tapak tangan pun sakit, Allah Ta'ala yang mengetahui tapak tangan terbakar, sakit ni Allah Ta'ala yang mengetahui. tuan bayangkan orang yang terbakar satu badan. Lagi besar kawasan terbakar, lagi sakit. Allah SWT, kalau sekalian manusia ni masih hidup atas dunia jahat, masih hidup atas dunia kafir dengan Tuhan, esok bila masuk neraka, Allah SWT akan jadikan tubuh badan dia besar, bila tubuh besar kena bakar dengan api sakit dia, lagi teruk daripada orang tubuh kecil. Saja Tuhan buat macam tu, nak bagi sakit dia ni berganda-ganda daripada sakit dia. Begitu. Dan bahawasanya gigi geraham orang kafir itu seumpama bukit Uhud. Subhanallah. Gigi geraham dia besar bukit Uhud. Tuan-tuan pergi Mekah, pergi Madinah, pergi ziarah ke Bukit Ohud ni. Jabal Ohud ni. Tengok bukit tu besar mana. Besar tu gigi geraham duduk dalam mulut. sebiji gigi geraham besar bukit tu. Bayangkan ada berapa biji geraham, berapa biji bukit duduk ada dalam mulut ni. Dan bahawasanya tempat duduknya daripada neraka Jahannam itu sebagaimana antara Mekah dan Madinah. Mekah dengan Madinah tuan-tuan, mekbah 5 jam, 6 jam perjalanan. Ahli mereka ni nak hadap kata besar ni besar para mana? Kalau dia duduk, tempat duduk dia tu daripada Mekah ke Madinah. Tempat duduk dia saja Besarnya, cekok cekok ahli nak besok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Asyir Mizi bermula ini hadis Hasan lagi sahih, lagi rari. Hadis sahih. Nak percaya tak percaya terpulang pada diri masing-masing sana kita tengok betul tak betul apa yang Nabi SAW bagi tau ke kita. Allah nak lipat gandakan azab sakit yang kena pada orang berhaka ni Allah nak lipat ganda ni Allah buat macam tu maka azab Allah tidak ada umpamanya di atas dunia ni tak ada manusia yang boleh buat azab seperti mana azab Allah subhanahu wa ta'ala dari segi dahsyatnya begitu masalah dia kata gerahan dan juga paha ahli neraka itu besar-besar sangat dia kata demikianlah tersebut di dalam khabar daripada Nabi SAW seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Kirmizi, kata dia An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Amin Nabi Sallallahu alaihi wasallam, kata, "Biru al-Kafir, yawm al-Qiyamah, Misl ohol, Wa fahizuhu Misl al-Bayba." Wamacaduhu min al-nar masiratul salafin yul al-rabda. Maksudnya dari wayat yang dibaca oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermula gigi Ibrahim orang kafir pada hari kiamat akan menempah satu gunung di negeri Madinah namanya Gunung Opu. Lebih sekali dia ular. Digi gerahan, besak bukit Ohud. Dan paha orang kapiak pada hari kiamat itu seumpama gunung di Madinah yang bernama Gunung Baibah. Ada satu bukit di Madinah, nama dia Bukit Baibah. Paha orang kapiak pada hari kiamat itu besak bukit Baibah. Begitu. Dan tempat duduknya daripada neraka seumpama perjalanan tiga marhalah, iaitu yani, seumpama Ar-Rabazah, iaitu satu kampung tempat perkuburan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Zar radhiyallahu anhu, iaitu jauhnya tiga marhalah. Daripada Madinah nak ke kampung yang kata Ar-Rabazah ini tiga marhalah, dua marhalah berapa kilometer? Dua marhalah boleh semayan jamak. Dua marhalah berapa kilometer? Lebih kurang kita kata 90. Lebih kurang. Tiga marhalah. 90 campur lagi 45 berapa? 130. 100 lebih, 100 30. 130 kilometer Tempat duduk ahli neraka. Kalau dia duduk kawasan yang ahli neraka ambil ialah 130 kilometer lebih kurang. Seorang-seorang ahli neraka tu nak duduk, dia memerlukan kawasan seluas 130 km. Sini. Sampai mana? Sampai ipuh lah. Nak abang sini sampai paling, sampai marah pula. Abang sini fikulah selatan juga. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Jauhnya, umpama... Madinah di dekat Rabadhah. Rabadhah ni satu kampung, kampung yang menjadi tempat simpannya seorang sahabat Nabi, yang bernama Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Untuk Abu Zar ni kalau ceritakan pasal dia, cerita di pula malam ni. Abu Zar Al-Ghifari syahadat Nabi yang berasal daripada penyamun dia tu samun harta orang di tengah jalan bila masuk Islam jadi orang yang cukup kuat Islam dia sehinggakan dia ni satu hari bagi ceramah ugama Khalifah Muawiyah main dengar ceramah dia dia duduk cerita ni tentang dia tak mau kepada harta ni kepada dunia ni dia cerita ni sampai menangis-nangis Khalifah nak test dia Khalifah bagi duit emas kepada dia nak tengok dia nak ambil dah duit cakap kata tak mau tak mau kepada keduniaan kalau orang bagi duit ambil mana hang ni tak boleh pakai punya cakap Khalifah nak tangkap dia terai tengok umpan dengan duit dia ambil dia ambil Khalifah kata carut dia ni rupanya selang hari Khalifah hantar orang cuba pergi minta balik duit tu bila tim dia kata minta maaf duit tu tak ada dah baru baru bagi kemarin dah duit tu dah tak ada tak ada pasal apa dia sedekah habis dah kat orang miskin hak ada, ada dalam kawasan dia kalau nak, dia kata aku kena pergi kutip balik. Dia kata. Sebab apa? Duit ha, kamu bagi kemarin, aku dah bagi dah dekat orang tu lah. dekat -dek. Maknanya apa? Maknanya hak khalifah sangka kata dia ni sebenarnya kakak tak serupa bikin ni sangkaan khalifah tu silap. Khalifah tengok bagi duit ambil, khalifah ingat jahat. Rupa-rupanya dia ambil duit sahaja, dia bagi pula kat orang. Rupa-rupanya dia baik. Abu Zar al-Ghifari ini berapa kali bila Nabi SAW cerita pasal neraka Abu Zar al-Ghifari dengar cerita Nabi tentang neraka ni tensan tak sedang diri beberapa kali dia dengar Nabi duk cerita pasal neraka pasal azab neraka pasal penduduk neraka pasal makanan minuman yang disediakan kepada ahli neraka tu dia duk dengar tu dia duk menangis tak boleh tahan pasal Abu Zar rasa dia nanti nak kena masuk neraka Beza dengan kita lah. Kita lah bila dengar cerita pasir neraka duduk berasa orang lain nak masuk. Kita tak masuk. Kita lah ni lagu tu. Kita diserang sindrom selamat. sindrom rasa selamat. Sedangkan itu perasaan yang palsu. Sahabat Nabi dia bila dengar cerita pasir neraka dia duduk rasa dia nak masuk. Dia takut. Maka Abu Zar al-Ghifari bila dengar Nabi cerita pasir neraka takut. Takut ni. Terlampau punya takut ni. Pencah. Abu Dharr Al Ghifari, hari mati dia kain kapan tak ada, nak nak kapan dia. Pasal apa? Pasal kemiskinan dia. Duit tak lekat dalam di, dalam poket. Abu Dharr Al Ghifari dia dikebumikan di kawasan Ar-Rabadhin. Yang terletak lebih kurang 130 km daripada Madinah Al Munawwarah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian dekat dan ada sebuah hadis di dalam sahih al-Bukhari dan sahih Muslim. kata ya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Ma baina manqibi al-kafir masiratu thalathati ayyamin liraqib al-musrah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya: Bermula bagang yang antara dua belikat orang katiah di dalam neraka itu perjalanan tiga hari bagi orang yang menunggang kuda yang laju. Yang kata orang katiah ni, besar badan dia macam mana, ni belikat. Belakang kita ni tulang belikat. Besarnya orang katiah ni kalau start naik kuda, naik kuda laju, naik daripada belikat balik kanan, nak sampai belikat balik kiri, tiga hari perjalanan. Tanpa berhenti. Nak habak kata besarnya ahli neraka, orang kapiah yang masuk neraka ni, belikat dia saja, tak daripada balik sini, nak sampai balik sini, kalau naik kuda, kuda dia kata al-musraq, naik kuda laju ni, naik kuda pacu laju-laju ni, tak berhenti, tiga hari, tiga malam, baru sampai ujung, ujung badan orang yang di dalam neraka. Jangan tengok ni, kiasan-kiasan, ataupun contoh-contoh yang Nabi bawa, nak habak kata besarnya tubuh ahli neraka. Di juraham besar bukit Uhud, pakar dia saja besar bukit Baiboh tulang belikat di antara ujung ni sampai ujung ni tiga hari tiga malam perjalanan dalam keadaan naik kuda laju besar sungguh yang dikatakan penghuni neraka yang sedih daripada orang kat yang bila masuk neraka dia pakai keskay sampai bila-bila dia -bila dalam -bila neraka begitu yang ini besarnya belikat dan jauhnya di antara kedua belikat kiri dan kanan itu yaitu kira-kira tiga hari perjalanan muslimin dan muslimah Allah rahmatullah dan tersebut pada satu habis lagi di dalam di dalam sahih muslim kata dia an-abi hurairah radiyallahu anhu amin nabi sallallahu Alaihi wasallam kata bersul kafir mislu uhud wa fakhizuhu mislul baybar وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ كَمَا بَيْنَ قَدِيدٍ وَمَقْصَرٍ وَكِنَافَةُ جَسَدِ إِسْمَاعِيلَ وَأَرْبَعُونَ ذِرَاعًا بِزِرَاعِ الْجَبَّارِ بِرِوَايَةٍ بِسَوْءِ صَحَابَةِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَا هُوَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم gigi geraham orang kapih di dalam merasa seumpama gunung uput banyaklah hadis yang sebut penda kut kata satu hadis kita nak kata eh hadis bahas kut kalau kata satu hadis banyak hadis pula lagi hadis riwayat Al-Bukhari hadis riwayat Imam Muslim yang ternyata ini adalah hadis sahih yang menceritakan besarnya awang kafir yang masuk neraka ni gerahan dia saja besar bukit ufud begitu dan pahanya seumpama gunung baibak dan tempat duduknya daripada neraka seperti barang yang antara tempat yang bernama Qadif dan juga negeri Makkah dia kata satu kampung lain pula nama Qadif dengan Makkah jaraknya lebih kurang tiga marhalah juga dan tebal kulit tubuhnya 2 dan 40 star dengan hasta jabal dia kata manakala tebal kulitnya pula ialah 42 hasta dia. Kata. tadi kata 40 hasta ni kata 42 hasta maksudnya besar yang dikatakan ahli neraka ini begitu Masalah, lidah orang kapiak pada hari kiamat itu jadi panjang dia dan berjela-jela di atas tanah. Ini pula nak cerita, tadi badan, badan besar. Lidah orang yang jadi ahli neraka ni, Allah jadikan lidah dia ni terjulung keluar panjang berjela-jela. Begitu. Sudahlah tanah keluar berjela-jela melerak ke atas tanah dan dipilih akan dia oleh orang-orang ullah ni ayat penghuni neraka Tuhan so, jadikan lidah dia ni panjang sudahlah lidah panjang tak leh simpan dalam mulut keluar merambu kuat ke atas tanah ni lidah sudahlah lidah tu tak leh simpan dalam mulut keluar merambu orang pakat duk pijak pula lidah dia ni begitu keadaan demikianlah tersebut dia dalam khabar daripada satu daripadanya seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia ani bni Umar radhiyallahu anhu maqal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal al kafir la innal kafir la yashabu lisahahu al-farsah wal farfaqain yadawatuhu nas diriwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma katanya telah bersabda nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang-orang kafir itu menghela ia lidahnya satu farsakh yakni tiga mil panjangnya terjulur dari mulutnya dan dua farsakh Nabi kata orang kastian, bila duduk dalam neraka itu lidah dia tu merambu keluar. Panjang lidah dia tu sama ada satu farsak ataupun dua farsak. Panjang berjelak-jelak lidah ni tak boleh simpan dalam mulut. Dan kita dengar dua cerita. Satu cerita dalam Quran. Muayyah cerita tentang bal'an. Ayat itu cerita tentang Bal'am yang pada mulanya orang kuat Nabi Musa tiba-tiba dia terlibat dengan musuh Nabi Musa iaitu Bani Kan'an mereka minta dia tolong doa supaya melingkup musnah binasa Nabi Musa dia akhirnya terpadaya dan dia tolong doa kemusnahan Nabi Musa dengan kerana perbuatan dia doa minta lingkup Nabi Musa, maka Allah subhanahu wa ta'ala marah dia. Allah suruh malaikat lentak lidah dia. Lidah dia keluar terjulah sampai kaki perut. mati dalam keadaan serba khina. Satu. Yang kedua kita cerita masuk dalam surah abang apa-apa itu ni di Malaysia. Satu orang yang dia ni, bila orang bercakap pasal agama, bila orang bercakap pasal semayang pasal apa, mulut suka tak memang. Orang ajak pergi masjid semayang pun dia buat cakap lebih ke orang. Orang ajak pergi masjid mengaji kitab pun dia buat cakap lebih ke orang. Yang cakap dia tu, dia guna lidah dia tu untuk bercakap, untuk mencerca, untuk menghina Islam hinggakan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan dia mati waktu orang semayang jemaat orang lelaki laki semua tengah semayang jemaat, dia lelaki laki dia tak semayang jemaat, keluar naik motor nak pergi mana ke, gedung kena lagak dengan orang, jatuh pergi dalam parit keluar dan abang apa-apa itu ni jatuh pergi dalam parit orang jumpa dia kematiannya bawa pergi hospital, mati dah balik make rumah tengah duduk mandi mayat, lidah duduk pulang penuh duk mandi mayat lidah berserbiq seluar sorbiq tu duk terbik, terbik, kuiduk panjang tu duk panjang sampai kawan yang kerja mandi mayat ni pun naik takut dah dia porosok masuk juluk keluar dia porosok masuk juluk keluar aspeknya mayat dia disempurnakan dengan kadar segera kerana bimbang ketentuan yang duk jadi pada diri dia muslimin dan muslimah inni rahmatillah. Malam ni pula kita jumpa pula satu hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Samma man siatyaf, dia nak guna lidah ni tak guna dengan cara yang tidak disuruh oleh Allah SWT di hari akhirat itu Allah tarik keluar lidah bagi panjang berjela-jela, lepas tu orang pakat mai pijak pula lidah dia ni sebagai satu azab bagi dia. Contoh tiba-tiba jalan lidah agak bagi sejam tengok rasa macam mana sendiri buat balik rumah laksuduk jelan lak ni balik rumah cari pakat jelan lidah jelan bagi agak sejam tengok macam mana boleh taat tak boleh taat siap jelan lidah laksuduk masuk dalam mulut rasa macam mana nak kelah yang liuk pun tak boleh nak apa pun tak boleh lidah duduk terjelan lakut sejam pun teruk dah bayangkan jadi ahli neraka yang suka dalam neraka ni dia tarik lidah keluar berjela-jela suruh orang pijak pula lidah ni macam mana azab dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Lihat, dia kata dan memijak akan dia oleh orang-orang. Lidah ni di pula oleh orang ramai. Kata akhir tirmizi ini hadis gharib. Bak baru dia kata bab magah fi sifat sharab ahli nar. Itu bak yang datang pada menyatakan hadis yang mengkhabarkan rupa minuman ahli neraka ni pula dia nak hadahkan kita duk dalam neraka dah agak tentu dah agak ha tuan-tuan duduk tempat panas ni mana pula tak dah agak ni cuaca lah ni ni cuaca panas ni kita kira nak minum air je cuaca panas perlu sedia pasang aircon pun tak berasa sejuk kawan saya kata dia tak berasa sejuk dia pergi kedai aircon pergi kedai aircon tidur mengaju kedai tu dia kata apa pasal saya? saya punya aircon kereta malam cukup sejuk tapi siang tak rasa sejuk dia berapa abang kasihan malam kemarin saya jawab kata saya kata lah bukan khaisal khaisal aku pun macam tu juga siang dia tak sejuk malam sejuk nak kata ekon rosak pasal malam dia sejuk elok ikut cuaca pun kita kata ada yang satu nak tahu, dia kata ni pi dah kedai ekon pi dah kedai ekon pi duduk gajuh ekon khaisal siang tak sejuk tapi malam sejuk Jangan tahu Cina Kedai Ekon jawab apa? Dia kata ini awak tak boleh bikin. Ini Tuhan Allah punya kerja. Cina Kedai Ekon. abang. punya kerjaan. Dia kata ini awak tak boleh bikin. Dia kata kalau malam pun tak ada sejuk awak boleh bikin. Dia kata tapi kalau malam ada sejuk, siang tak ada sejuk. Ini Tuhan Allah punya cerita. Dia kata Cuaca panah lah ni. Panah ni. Suasana panah ni menuntut kita minum ayam contoh bayangkan duk dalam neraka panas panas ni ni tak ayah ada tak ada ayah dia nanti teritah kat kita ada tak ada ayah dalam neraka Ketahuilah lah saudaraku sesungguhnya isi neraka tu besar azab ke atasnya maka tiada apa satu yang datang kepada tubuhnya melainkan semuanya jadi azab pada dia ni yang kata ahli neraka ni kalau duk neraka apa juga benda maik kat dia tak jadi ni'mat sebaliknya jadi azab kalau ada angin, angin tu bukan nak awak sejuk, nak awak hangat. Kalau ada ayah, ayah tu bukan nak hilang dahaga, nak bawa azab. Kira dalam neraka ni, apa benda pun kalau mai benda tu nak bagi tambah sakit. Tu cerita neraka, dia kata. Sekiranya ia lapar, maka lapar itu jadi azab. Lapar tu jadi azab kepada penduduk neraka. Dan jika makan, maka jadi barang yang dimakan yang azab bagi dia. Sudah. Lapak tu dahagak dah. Dia bawa main makanan. Maksan makanan tu tambah azak. Bukan nak pergi hilang lapak. Tambah lagi sakit. Begitu. Dan jika sekiranya ia dahaga, Maka dahaga, dahaga itu menjadi seksa kepada dia. Dahaga seksa lah. Dahagak. Ayah tak agak nak minum. Seksa. Dan jika minum, maka barang yang minum itu jadi penyeksa bagi dia. Daza tu dah jadi azab. Dia buat mai pula satu jenis minuman. Bila minum, bertambah azab. Bukan nak hilang dia azab. Bertambah azab. Begitu. Dan barang yang diminum itu, semuanya barang yang huduh-huduh. Sehabis-habis huduh. Apa benda tuan-tuan? Duk dalam neraka ni, minuman dia sehabis-habis huduh. Apa benda habis huduh? Kalau kita atas dunia ni, kita kata habis huduh, ayah parit nah sebab minuman bagi kita minuman habis itu ayak parik ayak parik hak lagu ada seh dunia ni kalau dapat cukup ahli neraka cukup sedap para ayak parik sempur tak ada dalam neraka itu begitu seperti barang yang tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmizi dia kata an-abi Sa'idin radhiyallahu anhu anil nabi sallallahu alaihi wasallam sallam di qawli kal muhli. Kata, kagak rizin. Faida qarabahu ila wajhi, sucta furot wajhi. Dari ayat yang bersangkutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada Abu Sa'id al-Khudri, Rabbil Allah, Anhu. Daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada terdengar kalimah Quran yang berbunyi kalimupli. Ada dalam satu ayat Quran Allah ada sebut kalimupli. Perkataan itu apa maksud Al-Mughlu itu sabdanya ialah seperti hampir-hampir minyak dan buang-buangannya dan yang busuk-busuknya maka itulah yang diminum oleh ahli neraka dia kata ahli neraka dahaga bila dahaga minta ayah bila minta ayah Allah suruh bagi dekat ahli neraka ni sejenis ayah yang dinamakan Al-Mughlu dalam Quran dia kata Kal-Mughli Sekiranya benda itu dihamparkan dia kepada muka maka tentulah luruh kulit muka itu. Yang kata jengah minuman kalmuhli itu bila wa'mai dekat muka tak minum lagi baru wa'mai dekat muka uap dia aja kena muka luruh habis isi muka dia luruh jatuh bertabur. Belum minum lagi. Uap dia saja menggugurkan isi muka dan ada pun dalam Quran iaitu firman Allah A'uzubillahiminasyaitanirrajim inna syajara sazakum ta'amul asih bahawasanya pohon kayu yang bernama pohon zakum itu adalah makanan bagi orang yang berdosa dalam neraka oh, masuk neraka boleh tengok yang kata pokok zakum ni macam mana Tuhan dia menggambarkan yang dikatakan pokok zakum ini. Dia kata mayang dia. Mayang pokok zakum tu macam kepala syaitan. Ka'annahu ru'usu syayafin. Mayang dia tu Tengok mayang. Rupa mayang tu kita tengok. Nampak macam kepala syaitan. Tu keadaan pokok. Belum kena buah dia lagi. Ini yang Allah janjikan kepada orang yang berdosa. Firman Allah kalmuhli. Yagli fil butun kagallil hamim. Maksudnya adalah ia seperti minuman yang bernama Al-Muhlu. Pokok Zakum ini, dalam neraka dia ada pokok Zakum. Dan dalam neraka juga ada satu minuman yang dinamakan Al-Muhlu. Yang menggelegak ya di dalam perut seperti gelegak ayah akan panasnya. Minum ni dia masuk di dalam perut, dia menggelegak. Dia menggelegak itu... ...menjadi azab kepada ahli neraka. Tak lagi yang diterita lagi ke kita. Masalah dia kata. Ayak panas dituangkan atas kepala orang yang salah dalam neraka. Ni, masuk neraka, di antara azab yang akan kena ialah diambil ayak hangat jubah atas kepala. Dan sebuah hadis dia menceritakan... ...orang yang akan kena azab ni juruh ayak hangat atas kepala ni... ...ialah di antaranya orang perempuan yang tidak memakai kesukaan orang. Dia ada dua... Satu dia kata orang perempuan yang duk buka rambut dia tunjuk aurat tidak mahu tutup aurat kepala ni. Di hari akhirat itu Allah subhanahu wa ta'ala suruh malaikat pegang kaki dia cempung angkat. Angkat kaki ke kepala turun bawah. Kemudian dicelup kepala dia masuk dalam leboran tembaga cair celuk angkat may tak tak kepala hancur sekali dengan tembaga tu. Kemudian Allah bagi ada balik kepala. Kemudian Allah celuk balik hancur balik tiap-tiap kali celup, tiap-tiap kali hancur tu so, sakit ni Allah yang mengetahuin maka berikianlah Allah ulang, dia celup, bagi hancur kepala, angkat, tak kepala, ada balik kepala, celup balik, angkat, tak tak ada balik Allah buat macam itulah, sebagai balasan kepada dia di atas dunia tidak tahu tutup aurat, kerana tutup aurat itu perintah Allah, subhanahu wa ta'ala dan satu lagi dijuruh atas ubur-ubur kepala dia dengan ayat panas yang dipanggil hamil bila duduk saja lurus bukan kata kepala bukan segala isi kulit badan dia semua lurus habis semua semata-mata kerana bantah dia kepada perintah Allah Subhanahu wa yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh ni kita dok mengaji ni. Kemudian tanya diri sendiri. Ni hendak tutup tutup aurat Apa benda ni main-mainlah main, -main benda ni. Main-main kan? Benda, Benda ni sunat kan? Nak tutup tak mau tutup tak apa. Bolehkah kita tidur kata, kau apa ni? Duduk ulang-ulang bercakap seolah-tutup harap, tutup harap. Ini Allah bukan nak tengok tutup kepala tu tak? Allah nak tengok hati. Boleh kita cakap begitu? Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Ya, penyakit jangan jari. Sebab kita dok baca malam ni penyakit. Ini penyakit. Penyakit ia akan menimpa orang-orang yang bantah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kalau sayang dekat bini, kalau sayang dekat anak, kalau sayang tak dek ada beradik, nasihat oleh Allah. Suruh tutup. All ha right. Sebab apa? Sebab mengingkari perintah ini menyebabkan mereka susah banyak di akhirat dah. dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka ayah panah dituang atas kepala orang yang salah dalam neraka. Maka iaitu pula satu seksa yang sangat azab dia. Kerana ayah panah itu menghancurkan tubuh. Yang kata ayam hangat juruskan kepala ni bukan kepala saja sakit. Tubuh bazan hancur bila kena ayam panas ni. Dan tubuh itu tidak ia mati. Masya pula tak mati. Duk hidup hidup. Duk kena darah tu duk hidup hidup. Kalau kena kena mati. Tapi senang cerita dia tak mati tuan kan la yamutu fiha wa la yihya. dalam quran Tuhan kata orang yang masuk neraka ni la yamutu fiha tidak mati dia di dalam neraka itu wala yahya tapi tak hidup okay. apa maksud orang duduk dalam neraka ni tidak mati tidak hidup apa maksud dia dia jelaskan di sana maksud la yamutu fiha maksud tidak mati mereka dalam neraka maksudnya tak mati lah ya. maksudnya hidup wala yahya dan tidak hidup apa maksud tidak hidup maksudnya tidak hidup macam orang lain hidup orang lain hidup sehat, tak sakit dia hidup dengan duk menanggung kesakitan demi kesakitan hidup tidak ada makna hidup itu maksudnya. dia muslim dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian dia kata ayang panah dituang sampai menghancurkan tubuh dan tubuh itu tidak ia masih. bahkan merasai sakit yang berganda-ganda saja tak mesti ni contoh sakitnya Allah yang mengetahuilah. lah. Itu sebab orang kata tengok orang accident ya, yang teruk-teruk ni kan. Tengok kepala rebes sebelah dia hidup lagi. Allahuakbar. Kadang-kadang isteri tengok suami kena aksiden macam tu pecah kepala sebelah tu hidup lagi hidup menyawa lagi ni isteri tu punya tak tahan. Bukan tak sayang dekat suami tu tapi tak tahan tengok sengsara suami tu teringat dalam hati dia Ya Allah. Dia kata kalau macam ni biar mati pun tak apa lah. Sebab apa? Sebab hidup pun tak jadi macam orang lain punya hidup ni. Begitu sebagaimana tersebut dalam khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an an-nabi, apa maksud dia? Dia jelaskan di sana. Maksud la yamutu fiha maksud tidak mati mereka dalam neraka. Maksudnya tak mati ya, kan, sepatutnya hidup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 samesti ni tuan-tuan sakitnya Allah yang mengetahuilah sebab orang kata tengok orang ya, hekiden hak sorok seruk ni kan pergi tengok kepala rebes sebelah duk hidup lagi Allahuakbar isteri hak tengok suami kena eksilen macam tu pecah kepala sebelah duduk hidup lagi duduk menyawa lagi ni isteri tu punya tak tahan bukan tak sayang dekat suami tu tapi tak tahan tengok sengsara suami tu teringat dalam hati ni Ya Allah dia kata kalau macam ni biar mati pun tak Sebab apa lagi masalah apa? masalah hidup pun tak jadi macam orang lain punya hidup begitu Sebagaimana tersebut dalam khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi An-Abi Hurayrata radiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Innal hamil layutabu ala ru'utihim Fayangfudul hamil hatta yakhluta ila jawfih Fayaslutu maafi jawfihi hatta yamruqah min kadamainhi Wahua sahru kemudian tu diuadu sebagaimana tadi. Jadi tuan-tuan takut dan tuan apabila kita baca hadis. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Sabda Nabi bahawa sembah panah di dalam neraka itu dituang di atas kepala orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka ni Allah suruh malaikat tuang air panah atas kepala ni tuang jatuh atas kepala. Maka ditembus oleh ayak panah itu akan kepalanya sehingga habis sampai perut dia. Cuang ajar ayak ke atas kepala ni, dia jerap masuk, dia tembus masuk ke dalam badan, ke dalam apa ni, tembus masuk sampai, sampai ke dalam perutnya habis semua. Maka habis hancur segala barang yang di dalam perutnya itu masuk ayah tu dua atas kepala dia masuk daripada atas kepala ni dia masuk dalam perut hancur semua perkakas yang ada dalam perut ni dia kata yang meleleh keluar dia daripada dua tapak kaki geluak ni isi perut isi badan ni hak hantu ni dia jerap dia sambit kau tapak kaki dia kata, begitu. dan ia itu ayang panah itu menghancurkan ia. dia dia kedah kemudian dikembalikan sebagaimana sudah tadi dah habis jerap habis semua hancur luluh satu badan terebik turun kau tapak kaki tu hang jadi elok balik macam badan manusia jumpa fulak sekali lagi begitulah seterusnya berulang-ulang kali muslimin dan muslimat dirahmati Allah saya baca satu majalah cerita tentang sesuatu zaman polfa ha kemeru apa nama di vietnam dia tegak kan? dia ada satu special tools dia kata satu alat special dia nipis macam pisau macam blade kita dok cukoklah nipis macam tu dia guna benda tu habuan dera orang kalau dia dera orang dia nak-nak maklumat daripada orang tu dia guna benda yang nipis macam pisau cukok ni dia selip masuk celah kuku dia selip masuk celah kuku dia selina meraung tuan-tuan terkeluar angkung meraung dia masuk bawah kuku tu macam pisau tu macam belit tu masuk bawah kuku dihirin dihiri sakit ni Allah yang mengetahui dihirih-hirih-hirih hadis kita tu kukuh kita duk dengar ni pakai player sakit kukuh tarik ni dah kemerus ni dia tak pakai macam tu. dia pakai blake tu maksudnya special dia masuk dalam ada orang kena sampai 10-10 jari sakit ni sampai akhirnya jari jadi keren tak boleh nak tengok kelampau punya tahan sakit tuan bayangkan penderaan itu bukan saja fizikal mental kenapa dia Allah. Kita baca tu kita dah rasa sekaya kuku ni. Kita baca kita rasa sekaya kuku. Kita rasa dahsyat dah azab yang ada atas dunia ni. Akhirat itu lagi dahsyat daripada tu. Azab Allah di hari akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada tu. Inilah yang nak diterangkan oleh Nabi SAW kepada kita semua. Dia kata telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ayang panas ni dijurui dia kata Allah bersabda Nabi bahwasanya ayah panah di dalam neraka itu dituang atas kepala orang yang masuk neraka. masa tembut ayah panah itu akan kepala sampai ke perut. Dan habis hancur barang yang di dalam perut. Meleleh sampai keluar di dua tapak kaki. Dan iaitu ayah panah itu menghancurkan. Kemudian dikembalikan sebagaimana sudah. Jadi elok balik buat pula. Elok balik buat pula. Dan itulah hal ahli neraka yang dia azarkan dengan mandi ayah panah itu. Kata akhir mizi ini hadis Hasan lagi terakhir. Masalah berkata ahli neraka minum air danuk. Air danuk bukan air di Pekan Danok Thailand tu. Ha, Pekan Danok tu salah. Air danok ni air potong yang ada dalam neraka. Kata dia maka air danok itu iaitu air nanah daripada kulit dan daripada daging yang menjadi akan akan dia minuman ahli neraka. Yang kata air danok ni air nanah Ayak bisa, ayak nanah yang terbit daripada kulit dan daging, ahli merasa. Eh tak lalu lah tuan-tuan. Kita dah dengar berita ni, tuan-tuan pernah dengar orang kena kenti manis. Kena kenti manis. Orang kena kenti manis ni minta jangan luka. Luka nak jadi patah. Yang kata orang kena kenti manis ni minta jangan luka. Luka dia jadi patah. Tidak dengan sikit melecuk, melecuk sikit aja, lepas itu jadi panas. Dia meroyak. Dia melarat daripada hujung ibu jari kaki, dia makan satu tapak kaki. Di hospital, dia selinap buang tapak kaki itu, dia buat dressing. Dia cuci, dia basuh, dia boh macam-macam ubat dan sebagainya, dia bungkus. Bungkus itu tahan sehari hari saja. Kalau dia buat dressing pagi, sampai tengah hari sekali lagi busuk satu wak. Satu watt orang duduk tu busuk tapak kaki dia ni. Bila jadi sampai macam tu, teman tuan. kalau tak mau duduk di hospital, nak duduk di rumah, anak cucu meluat. Tak kena cakap lah. Tak kena tak Duduk di rumah, bini yang punya sayang dekat lelaki ni, duk main tapak kaki busuk, pasal duk main nanah di tapak kaki ni, bini pun boleh lari. Anak-anak ni tak mau pergi tengok langsung buat giliang anak ada lima orang giliang hari ni hang jaga tu tak pergi si. tak pergi si jaga Lepas tak boleh tahan tu busuk dapat kasi tu busuk pun tak boleh tahan nak pergi duduk buka nak pergi duduk basuh Allah SWT duk jadi banyak dah jauh-jauh ni tak kena ni makan yak matah Sedih nak cerita kat orang tak peduli kat dia nak cerita bini tak peduli kat dia nak cerita anak-anak tak peduli kat dia masuk tidur di hospital misi duduk buat cemen kat dia nak duduk tang mana akhirnya bawa penyakit tu bawa akhir habis umur menjadi tua aja punya gigi punya kita dengan nanah dengan benda-benda busuk ni sampai macam, macam tu di hari akhirat itu ahli neraka busuk tu nak dijadikan minuman dia Bukan suruh dibatuh kaki orang kena tenci manis. Dalam neraka tak? Busuk tu. Nanuh tu meleleh. Melikik busuk. Satu WhatsApp boleh tahan tu. Busuk tu dia perah. Menurut lancawan terus minum. Allah subhanahu wa ta'ala ahla. Bagaimana seruknya keadaan itu? Baik. Dia kata dan, dan danuh itu iaitu ayah nanuh. Daripada kulit dan daripada daging. Yang akan dia minuman ahli neraka. Dan kata Muhammad bin Qa'ab al-Qurari. Ayah danuh. Yang diberi minum orang-orang kafir dalam neraka itu, yaitu ayam daging dan juga ayam nanah. yang mengalir daripada segala faraj orang perempuan yang berzina. Tu dia di antaranya benda tu dia main daripada kemaluan orang perempuan yang di atas dunia ini dia biasa berzina. Di hari akhirat itu dalam neraka Allah jadikan kemaluan dia ni mengeluarkan benda busuk benda tu bagi minum kepada ahli neraka lain. Begitu. Maka itulah setengah daripada minuman ahli neraka. Dan ayah danuk itu bukannya busuk sahaja, bahkan adanya itu menjadi seksa dengan dia, lagi anak bisanya pula dia. Bukan cakap busuk ajalah. Busuk ni dah jadi satu azab dah. Dia jadi seksa pula bahkan bisa tu busuk. Minum ni bukan mentakleh minum pasal busuk aja. Pasti dia bisa. Dia boleh jadi sakit pula kat kita yang minum ni. Dia sampai macam tu. Iaitu apabila hampir ia ke muka. Luruh daging muka. Good oh, dia. Yang kata ayah danong ni pun. Bosuk dan sebagainya. Mai dekat dengan muka. Panas dia tu luruh. Isi muka kita luruh habis dan logo segala daging yang ada di mukanya dan apabila masuk perut maka hancur isi perut dibuatnya demikianlah tersebut di dalam khabar seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an abi umam an nabi sallallahu alaihi wasallam bi qaulih wa yusqa mim ma'in tabiih yatajarrahu qala يقرب الى فيه supaya di riwayatkan daripada seorang sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam bernama dia Abu Umamah radhiyallahu anhu daripada nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman tuhan yang kira-kira maksudnya dan diberi minum daripada air danor akan ahli neraka itu diteguknya akan dia seteguk kemudian daripada seteguk bukannya minum dan telan dengan seterusnya dia kata nak minum ayam danok ni pula tak boleh minum sedas tu tak boleh dia nanti minum sikit sikit-sikit ajar Tuhan buat macam tu. kita tentang kalau nak makan ubat jenis paik ni kita nak makan sikit-sikit tu lah sedas lah sedas tak tak tu nak lepas panjang-panjang katuk hidung rupi bagi sekali nak paik-paik pun sedas tu ajar aduh kena ruk-ruh sikit-sikit lagi tu tak maaf benda bukan benda sedap benda tak sedap tak sedap ni sedah surah bagi habis Begitu. Di neraka itu dia buat may ayah danuk ni, kita nak buat style tu minum sedas pergi habis. Tu tak boleh. Dia bagi kita minum sikit-sikit. Allahuakbar. Bila sikit-sikit, jadi darah dekat kita. Begitu. Bahkan satu teguk kemudian daripada lepas satu teguk kerana pahitnya dan kerana panasnya dan kerana busuknya Tak boleh pih. Nak pih sekali tu tak boleh. Tuhan dah tentukan benda tu kita terpaksa hirup banyak kali. Begitu. Sabda Nabi Alaihi Wasallam lagi dihampir kepada mulut ahli neraka. Maka enggan dan benci akan dia semacam tidak tertelannya. Bila buat may mula-mula tu minuman tu, yang tadi dia duduk dan neraka, dia panas. Dia duduk minta ayah dia dah agar. Dia duduk minta ayah, minta ayah. Bila buat may ayah danau, dia tengok ayah tu dia tak maha. Cerita Nabi yang begitu. Buat may depan dia, dia tak maha. Begitu kattafa'ida idniya minhu sawa wajha wa waqat furu wa ra'si fa idha sharibahu qatta'a am'a'ahu maksudnya maka apabila didekatkan dia daripada kemukanya bila minuman tu buat mai dekat dengan muka nescaya masuk daging mukanya itu dan gugur pulih kepalanya alhamdulillah dia duduk main macam tu lah jenis minuman dalam neraka ni semua jenis tu jenis nak pergi luruh isi daging jenis nak pergi hancur benda yang ada dalam perut maka apabila minum ia akan dia nanti putih segala isi perut hingga keluar dia daripada duburnya bukan macam ni punya Tuhan duk abang Dan suruh Nabi abang tak kita tak tahu kalau ada lagi manusia dia duduk tak heran dia dah buat tahirat dengan benda-benda dosa ni dia dah buat tahirat banyak tentang benda dosa ni banyak lah dunia benda dosa ni banyak banyak lah daripada benda kita anggap kecil sampai benda yang paling besar sampai ke peringkat orang ambil Quran hampur atas tanah pijak yang tu besar lah dosa besar lah cukup seru lah ambil Quran hampur atas tanah pijak dosa cukup besar lah sampai ke dosa kecil-kecil dosa lah kalau kata dosa dosa lah tidak saya kata apa-apa lah. Tidak saya kata Yami tak ada apa-apa ini kecil tak. Dosa-dosa Bahkan Nabi kata dosa besar itu ialah dosa yang dilihat kecil oleh manusia. Dia jadi besar. Manusia dia melihat benda itu. Alah Yami dosa ni kecil ya? Dia melihat dosa tu kecil itu dosa besar. Dia kata. Jadi dosa ni semua nak bawa kepada benda-benda yang -benda kita duduk baca. Tengok tahap dosa itu setapa mana. Kalau dosa tu sampai ke, ke tahap teruk maka balasan dia anaklah teruknya. Kalau dosa tu pada tahap yang ringan maka azab yang dikenakan mudah-mudah ringan. Yang dikatakan azab paling ringan dalam neraka ni apa dia? Dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam kata dibawa mai kepada dia sepasang kasut. Apabila penghuni neraka kasut tenggelom aja pakai kasut tu yarli min huma mendidih otak dalam kepala maka itulah azab paling ringan yang Allah sediakan kepada orang yang masuk neraka. Jadi kesimpulannya apa? Tak ada benda yang dikatakan dosa yang kecil, yang azab dia kecil, tak ada. Hati kecil menggelo otak dalam kepada Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Sambung hadis tu dia kata yaqulullah wasuquma alhamima faqatta a am aahu. Maksudnya ber, berfirman Tuhan dalam Quran ni dan diberi minum mereka itu dengan ayam panas iaitu ayam yang telah dinyalakan api ke atasnya dari semenjak dijadikan dia itu dia ayam tu ayam yang Allah nak bagi ahli neraka minum tu ayam tu sejak daripada Tuhan buat neraka ayam tu dah mendidih dah tuan-tuan tengok lah sampai kiamat esok bila eh kita jarang ayam dah rumah 4 minit je tu api dunia tu api dunia Api dunia ni kalau kita patah balik tengok dalam hadis, dia cerita dekat kita. Dia cerita satu riwayat tentang Nabi Adam AS. Nabi Adam apabila dikeluarkan daripada syurga, main ke dunia ni. Dia nak masak makan, dia memerlukan api. Maka Nabi Adam minta kepada malaikat supaya malaikat merayu kepada Allah. Supaya diberikan kepada dia api nak masak makan nak nak banyak mana dia kata buat mailah barang sebetul buah kurma malaikat jibril bagi tahu dekat tuhan dia kata ya allah adam minta api untuk nak buat masak makan tuhan tanya jibril dia kata nak nak besar mana nak nak banyak mana api ni dia kata adam minta barang sebetul buah kurma Tuhan kata apa? Tuhan kata kalau ambil api sebesar buah kurma Api hadut Adam masa tu neraka je. Tuhan lecak nak api. Kalau nak nak api. Tuhan kata api neraka sebesar buah kurma Waktu turun main ke muka bumi ni. Hangui tujuh petala langit dan bumi. Tuhan kata kalau ambil api neraka tu sebesar buah kurma Waktu turun main nak bagi Adam pakai. Bukan hangui. Bu bumi ni. Tujuh petala langit dan bumi. Hangui lentung habis. Gibril kata kalau macam tu bagi kadar sebelah buah korma. Tuhan kata kalau nak sebelah buah korma, nak buat mai api neraka ke dunia ni, sebesar sebelah buah korma, apa yang pasti Tuhan kata ayah tidak akan turun walau setitik Dan tidak ada satu pun tumbuh-tumbuhan akan tumbuh di bumi. Dengan adanya api neraka sebelah buah korma atas muka bumi ni, hujan tak turun walau setikit panas bumi ni tapi hujan tak boleh turun pokok-pokok pun tak boleh tumbuh Jibril kata kalau macam tu bagilah sebesar zarah daripada api neraka Tuhan kata tak lah kalau sebesar zarah kamu pergi ambil tapi sebelum buat turun Tuhan kata dia rendam di dalam 70 batang sungai di syurga tiap-tiap sebatang sungai kamu rendam 70 kali Ati meraka sebesar zarah itu, besar zarah. Tak nampak tengok. Kalau nak buat turun mai, buat pergi dulu dalam rendam 70 batang sungai. Tiap-tiap sebatang 70 kali rendam. Buat turun mai ke bumi ni, Tuhan kata letak dulu atas satu bukit. Jibril buat macam yang Tuhan suruh. Bila letak saja atas satu bukit, hancur bukit tu jadi debu. Api yang menjadi sumber api di dunia pada hari ini adalah diambil daripada debu bukit yang hancur itu. Dia kata, dia nak Abah kata ni, api yang kita tengok sakan sangat ni, itu asyik usia dia daripada nafas. tuan bayangkan bayamkan api neraka sebenar macam mana? Muslimin dan Muslimak yang al dirahmatkan Allah. Hati dia. Kita tak baca tak tahu. Bila tak tahu buat tak heran. Dengan dosa buat tak heran. Tak ada heran eh? Antara sama yang abang kat aku apa aje. Aku tak hairan yang ni semua. Jangan, tuan-tuan, kita tak boleh tahan. Tidak ada manusia boleh tahan dengan azab Tuhan. Tidak ada manusia boleh tahan. Quran pun ada sebut cerita-cerita dahsyat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Fal ladhin kafaru qutti'at lahum ziyabum min nar. Yusabbu min fawqi hamim Yutharu bihi maa fi butonihim waljuluh Lahumma qamihu min hadid Kullama aradu an yakhiruju minha min ghammin U'idu fiha wazuku azab al-harik Sabah Allahul Ajib Ayat 9.22 suratul Hac Tuhan katakan menjeluh Dia kata Dan ada pun orang-orang yang kafir engkau bantah zalimin kafiru dan adapun orang-orang yang ingkar qutiat lahum thiyabun min nar kepada mereka ini baju yang dibuat daripada api neraka masuk neraka itu pakai baju baju tu buat pada api yuṣabbu min fawqi ru'usihim al-hamim diyurut di atas ubun-ubun kepala mereka itu dengan hamim ni ayah tak panas tadi ni jurus hati-hati ubur-ubur kepala yushar bihi masi butunihim wal julud bila jurus hajat luruh apa benda yang ada dalam perut kulit-kulit ni semua luruh habis Lahum makhami'u min hadith Tidak cukup kena juwes Sampai luruh-luruh isi daging Malaikat main balun pula atas belakang Lahum makhami'u min hadith Bagi mereka ini cemeti yang dibuat daripada besi Balun atas belakang pula Kullama aradu an yakhruju minha min ramil Siap-siap kali penghuni neraka yang kena pakai baju buat daripada api yang kena jureh hubung-hubung kepala sampai lurung perut ni setiap ahli neraka yang kena peguih dengan cemeti yang dibuat daripada besi ni kulama aradu an yakhruju minha milhamin tiap-tiap kali mereka cuba nak lari keluar daripada neraka kerana takut kerana tak tahan dengan kesengsaraan neraka waidu fihah Tuhan kata dicampakkan dia kembali ke neraka nak lari tak boleh wa azab al harif tuhan kata nuh rasa ambil azab yang panas membakar muslimin dan muslimat yang dirahmati allah subhanahu wa ayat quran ada orang lah, bila dengar hadis nabi banyak cakap hadis sahih dah banyak cakap tak salah kalau nak tanya hadis sahih tak sahih tapi cara dia tanya tu macam tak apa nak kira bila orang bagi tahu satu hadis tak dia sahih ke boleh pakai tak ni hak kita baca tak sah, ayat daripada suratul hajj ayat Quran kalau Quran pun nak tanya oleh pakai tak nak mampu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah maka dia bagi tahu dekat kita macam tu mulai pula satu hadis Nabi SAW dia kata Al-Abi Umamah ni dia cerita dekat kita bagaimana seruknya orang-orang yang duduk di dalam neraka itu maka mereka diberi minum daripada sadi dia kata diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tafsir firman Tuhan yang maksudnya tadi diberi minum air danuk kepada ahli neraka ditegok setegok seteguk ni air yang diberi minum tu dia kata iza udniya minhu shaw wajhahu wa waqat far wa Fa iza shariba hu qatta am'ahu hatta takruja min zuburi bila minum saja dia kekal duruh segala isi daging keluar kepada kafir yaqul lahu wasqu ma'an hamima fa qatta am'ahu maksudnya dan firman tuhan dalam quran dan diberi minum mereka dengan air panas iaitu air yang dinyalakan api ke atasnya semenjak dijadikan neraka dulu maka tak kalau diminum mereka itu akan air itu putih-putihlah segala perut mereka itu dan keluar dia daripada duburnya kemudian kembali jadi dia seperti semula perut-perut mereka itu seperti asalnya macam tulah azab Tuhan bila kena hancur jadi balik contoh bulan lepas bulan lepas kita baca cerita apa cerita tangan manusia dipaksa naik bukit daripada api neraka tak tahu aja bukit hancur tangan lepas jadi balik tangan elok sebuah ya bukit hujung tangan lepas jadi tangan elok balik sapa bila tuhan mengazab manusia sampai bertemu muslimin dan muslimah yang dirahmatilah Allah melihat dia kata wa yaqulu wa in yastarihu yughasu bima'in kalmuhli bi'sa al-shara bima'in kalmuhli yashwi al-wujuh bi'sa dan firman Allah taala di dalam Quran dan jika minta tolong mereka itu beri minum mereka dengan sebab sangat dahaga pada masa mereka di dalam neraka saya ditolong beri akan mereka itu dengan ayah seperti hampai minyak nah, bila dah liau, kata dahaga dia uang minyak ayah ayah itu macam hampai minyak begitu yang masak daging mukanya apabila dihampirkan dia daripada sebab panahnya itu uang minyak dekat wap dia saja panah masak isi muka luruh jatuh isi daging itulah minuman yang diberi tolong akan dia itu ialah sejahat-jahat yang ni seburuk-buruk minuman. Kata Imam At-Tamimi bermula in ha? wallah, wallah. ini hadis pelari. wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok tajuk dinding-dinding dan pagar di dalam neraka. Dia nak bagi tahu kat kita yang kata neraka tu dinding dia ataupun pagar dia tebal dia macam mana. Kalau tidak orang nanti duk fikir, neraka ni bu mana? Dia duk bayang pintu neraka ni lagu pintu rumah dia. Dia rasa kalau terajang kuat sikit boleh lari Dia ingat lagu tu Kita baca bulan depan Dia, dia beritahu kat kita lagu mana Yang kata dinding neraka tu agak-agak Kalau terajang ada nak kecah dinding neraka tu Untuk nak bolehkan dia lari wallahualam. Belum saya lupa ne? Kuliah kita di Masjid Padang Temusu 26 hari bulan ...dibawa ke 28 hari bulan. Tentang bagi bagitahu dekat sahabat-sahabat yang tak ada malam ini. Kuliah di Masjid Padang Temusu Sungai Petani... ...yang sepatutnya dalam jadual 26 hari bulan... ...hari Selasa malam Rabu... ...diubah ke 28 hari bulan... ...hari Khamih malam Jumaat lepas Maghrib. 28 hari bulan... ...hari Khamih malam Jumaat lepas Maghrib. Ayat 109 dan ayat 110 Surah As-Tawbah Dalam ayat itu diceritakan tentang bangunan-bangunan yang runtuh hmm, Ini adalah internet, ada dalam internet, dia keluar banyak Apakah ini ada kaitan dengan peristiwa runtuhnya bangunan WTC? Kebetulan pula surah itu adalah surah yang ke-9 Juru yang ke-9 Dan perkataan yang ke-2001 dalam Quran Peristiwa itu pula berlaku pada 11 hari bulan 9 tahun 2001. Dan bangunan itu terdiri daripada dua menara. Yang satu 109 tingkat dan satu lagi 10 tingkat. Jadi adakah dia ada kaitan dengan ayat 109 dengan 1010? Itu adalah kebetulan. Itu adalah kebetulan. Di tempat kerja saya pun sibuk budak-budak Gendang -budak. benda ni, dia pakai potoset ha? Dia pergi Dekat cyber cafe you ni know? Dia berjumpa bahan-bahan ni Pakat printout Potoset Main meneru di meja pakat duduk tanya kan? Ini adalah koinciden Benda ni berlaku secara kebetulan Dan tidak ada kena mengena dengan benda ni Kalau lah Kata saja Tuhan nak jadi jadikan ini Sebagai satu kebetulan itu adalah satu rahsia di sisi Tuhan tapi ceritanya benda ni berlaku secara kebetulan begitu saja ha? ada orang pula dia terjemahkan apa nama nombor pesawat tu pula pesawat ke pesawabang tu dia ada nombor macam kita mas ni ada MH1452 lah apa semua kan pesawat yang perempuh bangunan tu pun dia ada nombor nombor tu pula dia type dalam komputer kemudian dia ubah kepada font winding ubah, dia jadi gambar sampai terbang, jadi gambar, ah oh, dia kata ini lagi jatuh, dia kata itu juga adalah kebetulan ha? jadi tidak ada benda yang boleh kita jadikan sebagai satu kepercayaan tidak ada kena mengena. jadi ya, itu ya, ya. Wallahu'ala yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silahkan kita tangguh dengan akhda, kawarah dan surat Allah Subhanallah. Alhamdulillah اللهم صل على محمد في الأول. والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سلافنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يوافر نعمه ويكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام لينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاهصات للمرسلين اللهم فاقفهنا بحرين وعلمنا التأويل واحتنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا الفباعة وارنا الباطل باطلا وارزقنا الجنابة اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصل الله وعلا ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tapi yang pertama sekali faktor individu faktor manusia itu sendiri faktor manusia pertama sekali ke kejayaan kegemilangan umat Islam dulu ialah unsur-unsur dia -unsur mempunyai kekuatan itu tadi ialah kerana mereka saling menjalinkan kasih sayang dan kemesraan sesama sendiri Muhammadur Rasulullah Waladzina ma'ahu Ashidda'u ala al-kufa Ruha ma'u bainahu Tarahum ruka'an sujjadah Yabertaguna fadlam minallahi wa ridwana Simahum fi wujuhihim Min asri sujuh Ila akhiril ayat Ini dia rizun Ini dia ma'u Iaitulah Muhammadur Rasulullah Muhammad itu adalah Rasulullah Waladzina ma'ahu Orang yang bersama dengan Rasulullah, yang ikut Rasulullah, yang beriman dengan Rasulullah, semua sekali ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ialah mempunyai sifatnya ruhama ubainakum, kasih sayang sama sendiri, mereka mesra sama sendiri, kasih sama sendiri, kesatuan mereka, perpaduan mereka, irak mereka, itu dia satu maknanya di atas perpaduan mereka kasih sayang mereka kemesraan sesama mereka ruhama ubainahub tarahum rukaan sujada mereka itu ramai-ramai semua pakat dilihat maknanya dilihat mereka tu ramai-ramai rokok sujud itu dia kasih sayang kemesraan rokok sujud ramai-ramai bukan kasih sayang perpaduan kemesraan pakat tak rokok ramai pakat tak sujuk ramai jangan duk bawa seras hmm. pakat kita persahabatan sana persahabatan sini pertunjukan itu pertunjukan persahabatan pertunjukan ini pertunjukan sahabatan. Waka ton lah Hak ton, hak ton Tapi rokok tak ton Rokok ton dengan sujud ton tak takda Hak ni tak betul Lepas tu kalau kita nak cakap Perpaduan hurai habis-habis Perpaduan zaman Nabi macam tu Nama perpaduan kemesraan kasih sayang Kalau kearah memaksiatkan Allah Yang berimpunlah ratus ribu juta pun tengah padang Tapi tidak di atas perisik rokok sujud Sorry Akan timbul perpecahan, pergaduhan Akan timbul cubit-mencubit Akan timbul retak Dan retak yang akan menunggu belah Yang akan terus hancur Kalau tidak ditambatkan dengan rokok dan sujud sebab itu, Apa dia maksud untuk rokok sujud itu tadi? Mereka ramai-ramai juga mengisikan kehidupan mereka dengan rokok sujud kepada Allah. Ini sujud rokok dalam konteks luas itu tuan. bukan rokok sujud sembahyang saja. Makna dalam maksud rokok sujud ini ialah kepaatan dan kepatuhan. Mereka tambat betul-betul hati sesama mereka itu. Kasih saya dalam ikatan toat dan patuh kepada Allah SWT ia bertarung atas nama Allah maka ikat kemas-keming mereka ikat kukuh hati mereka itu dalam ketaatan kepada Allah itu ia bertarung atas nama Allah memohon kepada Allah kerana mereka itu mengharapkan memohon kepada Allah minta kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah kelebihan daripada Allah dan keridaan Allah ini bukan untuk maksudkan Allah buat tu kalau ceramah kalau kita cakap perpaduan cara kering, cara dogeyang, dogeyang, cara dogeyang itu memang ha, bolehlah. Lanun pun bersatu. Siapa cakap Lanun tak bersatu? Siapa cakap Lanun peropak tak berpadu? Dia berpadu pun. Oh. Hang jaga kereta. Duduk atas tu. Apa dia punya apa tu? Engine yang tertutup. Hak kawan ini masuk dalam bank. Hak kawan ini pula acu pistol kau nak jukan mik duit. Oh, Bersatulah je. Lepas pupuk kuat-kuat masa kita bukan ada ustaz duduk hak tu. Bersatu tu cukup sama. Depa bekerja dalam bentuk kolektif, mereka bekerja dalam bentuk solidariti. Apa lagi istilah nak Cukup kemas. Tapi perpaduan dan yang itu yang kita mahu. Ta rahumruka'an sujadah ya tauna faddha min Allah wa Inilah peranan kita tuan-tuan, peranan jamaah Peranan apa ni? Hieraki Peranan perjuangan Peranan masjid Peranan surau Bukan ada tujuan ini. Saya yakin tuan-tuan malam ni pun Yang habis malam ni macam-macam Tarah kedudukan pangkat tuan-tuan Ada yang besar Ada yang kecil Ada pertengahan Tapi kita boleh duduk sama hmm. Di depan kita Di belakang kita Di kiri kata Di kanan kita rokok kepada Allah sujud kepada Allah kadang-kadang rokok hak kawan sah sujud sah pertama kawan sujud sah kedua hak kawan sujud sah kedua tu tuan-tuan boh besar oh hak duduk sah pertama tu Allahuakbar dari segi pangkat kecil sangat tiba-tiba kepala hak boh besar tu letak di belakang tapak kaki hak yang kerani rendah di depan tapi rasa apa Kawan-kawan ni renah di depan tak rasa-rasa dia agung pasal bos duduk di belakang. Kelab tak kepala dia belakang tapak kaki. Hat, bos besar di belakang pun tak rasa hina kerana dia tak tapak kaki dia di belakang. Orang yang renah pada dia. Pasal apa? Pasal itulah binaan masjid. Masyarakat dia. Taruh merukaan. Cuba di luar. Hmm. Saya baru terima petingat kemarin dulu je. Ha, jalan. Mana main table saja. Tak tanda letak ikut dah. Mana nama ni tak ada nama saya pun. Ni petingat saya baru terima ni. tu ni. Hmm. Semuanya itu ialah bukanlah kata Islam ni tak ada organisasi tak perlu Ha, ketua, ha, post. Mau bukan maksud begitu, tapi jiwa tu. Apa beza kita jadi ketua dengan orang bawah kita kita tak akan nama ketua kalau tak ada hak bawah tak akan nama ada toke kalau tak ada kuli tak akan nama ada penjual kalau tak ada pembeli semua tu give and take jadi jiwa tu yang duk nak itu ruhamah sebab itu kalau kita nak baca bagaimana langkah-langkah tindak tanduk para sahabat para apa semua dengan ruhamah Allah Allah Allah harbat kita sekarang tuan-tuan setengah pada setengah tu dia cukup gentleman, dia cukup hero, dia cukup hebat sama-sama Islam. Tapi dengan orang lain cukup penakut baik. Hmm. Orang lain tepuk kepala tak apa, pak tepuk kepala, pak bagi orang kuat semata. sama-sama Islam pakcik, tuan. Apa ni, hak dulu pun pak cik tuan tak tak bayar lagi ni ada lebih kurang dalam sekian-sekian banyak. Apa semua saya pun negar kecil-kecil kalau pak cik tak bayar, tuan tak bayar, saya pun modai pusingan pun tak ada. Hmm, bunyi kata lagu tu, tawab tak masuk ke daerah tinggi. Tu sama-sama ilang. Dia jadi lebut tu. Tu kalau kita buat contoh cara ni, hak lain lagi lah kawan tu menegak durian tadi kita pun menegak durian tadi kita peturun agar kita sampai kawan tu angkat buku uh, cukup kulit semua kita pun tak faham ni ni. Pasal, pasal, pasal tak ada ruhamak pasal apa tak tak ada ruhamak pasal trust dia tidak rukaan sujad habis nak bina di mana bina di masjid nak bina di mana bina di surah habis kalau masjid peranan aktiviti dia tidak difungsikan dengan peranan aktiviti ini macam mana nak hidup inilah yang kita duka cita tu apabila tazkirah tak boleh, ceramah tak boleh kuliah tu tak boleh yang boleh nak mengajak rukun haji, nak mengajak rukun semayah, nak mengajak bat bersih bersuci, taharah, hati tu ya. lah hati tak apa, kalau bas soalan oh politik lalu, kena report lalu Oh, dia punya hutuh lapi perut ni, dia punya busuk dia apa tu tuan-tuan tu satulah saya ada empat ya. ada tiga je lagi tuan-tuan Allah. pukul sebelah saya minta izin kepada kongsi dan tuan-tuan sekian nak berhabis tiga lagi secara sepintas lalu yang kedua tuan-tuan ilmu unsur kejayaan kegimilangan cuba tengoklah ini saya rasa tak, kalau kita sinarai balik kejayaan kegimilangan Islam yang keduanya ialah ilmu sebab kalau ilmu tapi tak ada hal pertama hancur ya? Tak ada anda mahu belajar ilmu ni dengan ilmu tu teras kau ni dengan ilmu dodoh kau ni dengan ilmu, dia kau ni, dengan ilmu dia cucuk kau ni nak berkelalak apa-apa tu kan tapi ketatarohum rukaan sujudah duk teras di atas ilmu mai cantikullah sebab baik ilmu dalam Islam semuanya fitak al-Quran baik-baik amanah al-Quran tuju pada yang tu saja banyak yang orang nak bahat ikra' bismirabbikal ladhi khala ilmu dan banyak ayat Allah yang nak kepada kita ilmu A'lamu anna Allah ayuhil arda ba'da mawtihah Qad bayanna lakumul ayati la'allakum ta'kilu A'lamu ketahuilah ilmu Anna Allah ayuhil arda ba'da mawtihah Sesuanya Allah menghidupkan bumi yang mati Ilmu A'lamu annamal hayatu dunia la'ibun walahu wajinatun Watafafurun baynakum Watakafurun fil amwali wal wa awla Ketahuilah bahawa hidup dunia ini Ha? Ilmu banyaklah ayat Quran yang berilmu. Sebab itu tuan-tuan, kerja Islam, salah satu kerja yang utama ialah ah ha, menyebat menyampai dan membawa umat manusia kepada ilmu. Jangan siapa-siapa pun mengamalkan peranan untuk membawa umat menjadi jahil. Membawa menjahilkan orang, membawa ani. Ini bukan kerja, bukan kerja kita. Dan tuan-tuan, saya rasa dengan penuh ensah. Dengan penuh ensah, dengan penuh kesedaran. Kita semua ni. Kita semua-semua ni, semua-semua. Baik kita lelaki, baik perempuan, baik kampung, baik banak, baik kaya masjid. Kita kena ingat bahawa kita ni semua adalah warisan tu'alim. Warisan orang yang berilmu. Saya bukan waris daripada waris daripada keturunan tok nenek yang jahil. Tuan-tuan semua bukan waris keturunan daripada tok nenek yang jahil. Perempuan kau ibu semua tu bukan waris keturunan daripada tok nenek yang jahil. Semua tok nenek kita ni halus siapa dia? Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asmaa'a kullaha. Baca ayat tu. Tuhan dah bagi semua ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ni Allah subhanahu wa ta'ala didik Nabi Allah Adam ni dengan ilmu dan inilah sebenarnya kita ni warisan kita ni untuk nenek kita ini kita bukan cakap nak takabur nak motivate diri kita bahawa aku keturunan daripada orang yang berilmu Nabi Allah Adam alaihissalam dan semua itulah keturunan kita siapa boleh nampikan itu habis kalau kita itu yang kita tahu kenapa kita membiarkan diri kita dalam keadaan yang jahil misalah kalau kita kenapa kita berada jadi oleh itu tuan-tuan kita tak habis belajar belajarlah, lah apa pun siapa kata kalau mengaji mengaji sains bukan, bukan ilmu islam sapa kata mengaji hisap bukan ilmu Islam bukan sapa kata mengaji perubatan bukan ilmu Islam orang sekular dia kata tentu hak yang tak ilmu Islam ni, ilmu, ilmu untuk merompak menyamun menipu hak tu lah bukan ilmu Islam ilmu untuk hidup di dunia dan hidup di akhirat itu ilmu Islam sebab Islam datang bukan untuk ajak orang mati Islam datang untuk ajak orang untuk hidup cuma oleh kerana nak hidup di dunia dan nak hidup di akhirat ni dia kena lalu proses mati maka itu yang ada mati tapi sebenarnya Islam nak jaga kita untuk hidup di dunia dan untuk dihidup di akhirat bukan Islam mai ni untuk jaga kita hidup di dunia dan mati di akhirat mana ada kita aja silap kita dah ingat nampak Islam waktu nak mati ingat Islam waktu dah lepas pencin ingat Islam waktu dah tak lahat itu cara Melayu Ingatlah, Islam masjid masjid Islam keluar masjid keluar masjid dah hak tu sekular kita. hak tak sekularnya ialah, duduklah masjid rumah Allah di luar masjid bumi Allah mana ada lepas baik yang ketiga ini nah, yang lu cakap banyaklah, banyak pihak cakap berakhlak Adabani Rabbi fa Rasulullah kata Tuhan ajak adab aku Allahu Tuan-tuan Hanya saya pun malah cakap Pukul 11 lebih Tuan-tuan fahamnya lah Hanya lah yang besar Malap takar Salah satu besar sekali Yang melanda umat manusia Yang hilang sifat manusia Pasal yang ketiga ni tak ada lah Akhlak disipli mana ada Tuan-tuan lah. Cakap disipli apa Cakap akhlak apa Murid dengan guru Anak sama mak bapak Mak bapa dengan anak Dengan jiran tetangga, Dengan sesama manusia Dengan diri sendiri Dengan Allah Allah Satu satu satu satu Tuan-tuan boleh sinarai Yang tambah yang pangkat-pangkat Bapak-bapak kepada saya yang duk ada ni Dalam majlis ni InsyaAllah Kalau banding dengan satu ketika dulu dengan lah Lagi mereka nampak ni ada orang tu tua sikit ni yang umur 70 boleh menjadi 70 lebih lagi dia nampaklah banding dulu dengan lah akhlak orang dulu dengan akhlak lah murid dulu dengan cikgu dengan murid lah dengan cikgu bukan saya maksud kata huduh semua dah tapi jumlah peratus tu Allah, Allah. yang saya yakin ni cikgu-cikgu pencen pun banyak dalam majlis kita ni dia boleh ingat balik lah dengan cikgu-cikgulah sebab saya barang ni ni pasal adik saya semua sekolah guru belakang dan kita pun ada anak sayang malas nak jaga banyak pasal? pasal semua duk ajak lah gitu dunialah mengajak orang untuk tidak berasak bukan dunia dunialah mengajak awak untuk berasak pita mana pun jadi buruk tu dia doa dah. habis kalau akhlak dan disiplin orang islam waktu, macam mana nak jumpa kegemilangan peratus-peratus keruntuhan akhlak itu kita lebih tinggi daripada orang lain Allahakalaman cukup lah kok tuan-tuan tak cakap banyak pembak tu tu dah gambaran dah nampak dan akhir sekali tuan-tuan yang keempat salah satu kunci utamanya ialah dalam Unsur kekuatan dan kegimilangan ini tadi Yang saya sebut fokus lebih kepada faktor Individu atau faktor manusia ni ialah Semangat ikhlas dan jiwa pengorbanan kerana Allah Kurang Nak kata tak darah kok keterlaluan sangat Tapi hak ni kurang Semangat ikhlas Allah tak tahulah di sungai Bintani Sengah-sengah tempat tuan-tuan. Jangan buat cerita lain. Kenuri juga. Aku nak pergi tolong Hang. Hang nak bagi ubat duit lah <tuklah>, aku. Cukup lah aku tu. Kalau aku pergi kerja, aku dapat ubat ubat duit saya. Kalau aku pergi tolong Hang kenuri.